Саме це він і сподівався використати для визволення України. Про таємний план кошового із запорожців найда розповів тільки Залізнякові, і ця звістка так врадувала полковника, що він мимоволі прослезився. Ех, серце ж у нашого кошового та в братів орлів, вигукнув Залізняк, сердито змахуючи непрохану сльозу. Хоч і не дала доля рідній країні щастя, за те вже серця. «Ех, не й головою накласти!» Більшу частину скарбу Найда і Аркадій привезли в монастир. Розповідь Найде про чудесне здобуття скарбу остаточно оточила його особу і в очах братії, і в очах народу якимось незвичайним ореолом, та ще більше зміцнила в їхніх серцях надію на успіх задуманого». Звістка про мученицьку смерть лисянського священника, отця Хоми, блискавкою облетіла Україну і все довкола сколихнулося. Це страхітливе, нечуване звірство було останньою краплиною, що переповнила чашу терпіння народного. А тим часом конфедерати й уніати, ще не розуміючи того, що піднімається навколо, Чинили й далі свої буйні наїзди й криваві розправи. Щодня приходили звістки про нові звірства, нові тортури. Запорожці, кинувши свої села й хутори, гринули з усіх усюд у польську Україну і незабаром утворили сотні невеликих загонів. За короткий час становище на Україні змінилося. Ще недавно по селах і хуторах бешкетували ватаги конфедератів, чути було стогін і зойки катованих людей та зухвалі вигуки сп'янілих від крові шляхтичів. Тепер же там стало тихо. Скрізь побіля церков збиралися юрби селян, які кинули Косовицю і Шнева, що вже почалися подекуди, і економи не збажувалися виганяти бидло на лани. У повітрі запахло порохом. Євреї з гарячковою поспішністю тікали в найближчі міста, прихопивши з собою тільки найцінніше свого майна. «Хлопи бунтують!» – прокотилося по Україні. Окремі загони в різних місцях уже почали страшну помсту. Народне повстання загрожувало перейти в страхітливу різню, якби не з'явилася людина, котра об'єднала під своїм стягом усі сили і очолила їх. Залізняк зрозумів, що настав час або піднятися на гребені народної хвилі, або залишитися осторонь від руху. Ім'я Залізнякове мало таку популярність по всій Україні, що досить було б йому відкрито підняти свій стяг, як усі ринули б до нього. Та цього було замало. Дістати визнання повстанців – це ще не все. Головне, щоб уся Україна визнала його гетьманом і пішла за ним». Треба було, щоб до цього руху і лівобережне козацтво, і сусідні держави поставилися не як до бунту хлопів, а як до великого народного повстання. Але хто міг настановити його гетьманом? Хто міг освятити такий рух, надати йому характеру христового походу? Часи Богдана це зробила Запорізька Січ, тому що вона була святиною для українців, і виразницею народних ідеалів, захисницею народних інтересів. Та нині Правобережна Україна була вже давно відірвана від Січі. Ні гетьмана, ні власного уряду не залишилося в неї, вона не мала навіть вищого духівництва і не було їй свідки почути рішуче слово». Єдиною зорею нещасному народові сяяв ще Матронинський монастир, туди стікався люд з усіх кінців України. Загальна жадоба помсти була така велика, що навіть ченці і священники ладні були кинутися в бій, незважаючи на те, що, здавалося, всі сусіди мовчки погодились на поголовне винищення православного люду в Польщі». Серед селян уперто трималася чутка про золоту грамоту, видану російською царицею Мельхиседекові. Безправно нові й нові юрби збуджених людей прибували до стін Матронинського монастиря. Багато хто знав про те, що Залізняк призначив тут збір, а більшість невідомо горнулася до цього останнього плоту православ'я, шукаючи тут поради й порятунку. І ось Залізняк вирішив, що монастир повинен освятити їхнє повстання. Глупу північ скликали вони знайдою у колишню Мелькіседекову келію старшу монастирську братію, і оголосили їй про свій намір.